deutsches Meer. Tolltköpfige Fisch Vor langer Zeit stand in der Mitte Ägyptens ein großer Palast. Der Palast war in Trauer, da ihr König nach seiner Krankheit sein Augenlicht verloren hatte. Viele Ärzte versuchten, seine Sicht wiederherzustellen, leider vergeblich. Das ganze Königreich betete unerbitterlich. Ein paar Tage später lag ein Boot am Dock vor Anker und heraus kam Dr. Wazir. Er erzählte den Einwohnern, dass er ein persönlicher Arzt eines großen Königs von weit her sei und bereit sei, sich die Gesundheit des Königs von Ägypten anzusehen. Hm, die Krankheit ist schlimm, aber der Fall ist nicht hoffnungslos. Es ist schwierig, aber nicht unmöglich. Ich kann seine Sicht zurückbringen, aber ich werde eine ganz besondere Salbe brauchen. Ich werde dir bringen, was immer nötig ist, um diese Salbe herzustellen. Aber du musst meinen Vater retten. Die Salbe, die ich brauche, wird aus den Tränen des goldköpfigen Fisches gemacht. Du findest diesen Fisch irgendwo im großen Meer. Ich bin für 100 Tage hier. Wenn du mit diesem Fisch bringst in dieser Zeit, kann ich die Salbe für deinen Vater machen. Aber wenn du den Fisch nicht bis zum hundertsten Tag finden kannst, dann muss ich dich verlassen. Der Prinz zog sofort mit seinen Männern los. Das große Meer war meilenweit vom Palast entfernt. Der Prinz und seine Männer ließen keinen Stein auf dem anderen, um den goldköpfigen Fisch zu finden. Monate vergingen, aber der Fisch war nirgends zu sehen. Dann, am hundertsten Tag, es blieb nur eine Stunde, bis der letzte Tag vorbei ist. Selbst wenn ich den Fisch finde, wäre Dr. Wazir weg, bevor ich den Palast erreicht habe. Aber ich darf nicht aufhören. Ich kann ein letztes Mal im Wasser tauchen. Und das tat er. Und dieses Mal, wie es das Schicksal so will, fand er den goldköpfigen Fisch. Er holte den Fisch aus dem Wasser und legte ihn in eine Schüssel. Aber als er gerade seine Männer rufen und das Boot zurückholen wollte, sah er den Fisch an und konnte sich nicht bewegen. Der Fisch sah ihn mit so mitleidigen Augen an. Selbst wenn Dr. Wazir weg ist, werden sie diesen Fisch töten und alle möglichen Experimente mit ihm machen. Das kann ich nicht. Ich werde die Strafe akzeptieren, die ich verdient habe. Aber wenn ich etwas von meinen Eltern gelernt habe, dann dass man Unschuldige nicht verletzen soll. Er ließ den Fisch im Wasser los und kehrte zu seinem Palast zurück, wohlwissend, dass seine Großzügigkeit nicht gut ankommen wird. Du hast den Fisch freigelassen. Wie kannst du es wagen? Werf ihn in das Verlies! Jeder wusste, dass wenn jemand in den Kerker des Königreichs geworfen wurde, diese Person niemals freigelassen oder zurückkehren würde. Aber der Prinz akzeptierte seine Strafe ruhig und ging. In dieser Nacht schlich sich die Königin zu dem Prinzen. Oh, mein Sohn! Dein Vater ist sehr wütend. Sobald er sich beruhigt hat, wird er seine Handlungen bereuen. Du musst das Königreich verrassen. Ich habe alle Vorkehrungen für dich getroffen. Aber Mutter! Ich weiß, ich trotze den Anweisungen des Königs. Aber du bist alles, was das Königreich noch hat, Kind. Ich muss dich beschützen. Der Prinz wurde durch einen Geheimgang geführt, der zum Fluss führte. Dort wartete bereits ein Boot auf ihn. Er winkte seiner Mutter traurig zum Abschied und machte sich auf den Weg. Nachdem er die ganze Nacht gesegelt war, hielt er an einem Hafen, um sich auszuruhen. Als er auf einen Obststand zuging, wurde er von einem jungen Araber angesprochen. Herr, seid ihr neu hier? Äh, ja, wer bist du? Ich bin ein armer Mann, der arbeit sucht. Braucht ihr einen Diener? Oh, ich könnte jemanden brauchen, mit mir zu segeln. Aber wie bezahle ich dich? Ihr könnt mich am Ende des Jahres, wie ihr wollt, bezahlen, Herr. Der Prinz war glücklich, jemanden zu finden, der mit ihm diese lange und nie endende Reise machen konnte. Er kaufte alles Nötige und machte sich zusammen mit seinem arabischen Begleiter auf die Reise. Sie segelten wochenlang, bevor sie in einen Hafen kamen. Es sah wie ein kleines Königreich aus. Wir müssen hier anhalten, Herr. Wir sind weit weg von eurem Königreich und wir können nicht für den Rest unseres Lebens weiter segeln. Wir müssen uns irgendwo niederlassen, damit euer Königreich euch finden kann, wenn es nötig ist. <lacht> du klingst so sicher. Warum glaubst du, dass sie mich suchen werden? Hm, es ist nur ein Gefühl. Der Prinz und der junge Araber hielten im Hafen an und begannen, das Königreich zu erkunden. Es war ein wunderschöner Ort. Sie fanden ein Gasthaus, in dem sie sich mit dem Gastwirt unterhielten. Der Gastwirt sagte ihnen, dass der König versuchte, seine schöne Tochter zu verheiraten. Er erzählte, wie großzügig und freundlich sie war. Der Araber bemerkte, dass sich der Prinz bereits in die unbekannte Schöne verliebte. »Oh Herr, Sie müssen die Prinzessin besuchen.« »Nein, nein, lieber nicht. Sie ist...« »Oh bitte.« Ich weiß, dass mein Meister sich auch niederlassen möchte. Herr, ihr müsst gehen. Hm, du hast recht. Ich werde morgen selber hingehen. Wie geplant ging der Sprintz am nächsten Tag zuversichtlich in den Königspalast. Er ging mit Anmut auf dem roten Teppich und verneigte sich vor dem König. Eure Majestät. Ich bin hier, um um die Hand eurer Tochter anzuhalten. Stimmt es? In Ordnung. Ich werde alles für die Hochzeit arrangieren. Ja, ich verstehe. Eure Majestät, wollt ihr nicht wissen, wer ich bin? Bah, es spielt keine Rolle. Du wirst nicht länger als die zwölfte Stunde nach der Hochzeit leben. Du weißt das, richtig? Äh, nein, Eure Majestät. Ich habe diese sehr wichtige Information irgendwie nicht erhalten. Könnt ihr mich bitte aufklären? Nun, siehst du, meine Tochter hat bisher 192 Männer geheiratet. Keiner von ihnen hat es geschafft, die zwölfte Stunde ihrer Ehe zu überleben. Du kannst dir Zeit lassen, um deinen Vorschlag nochmal zu überdenken, wenn du willst. Der Prinz dachte eine Weile nach und versprach ohne zu zögern, am nächsten Tag zur Hochzeitszeremonie zurückzukehren. Zurück im Gasthof. Du musst doch verrückt sein. Mein Freund, die Prinzessin hat offensichtlich Probleme. Sie ist wahrscheinlich besessen. Ich muss ihr helfen. Ich wusste, ihr wird gehen, Herr. Ich werde die Zeremonie gemeinsam überstehen. Der Hochzeitzug war merkwürdig. Einerseits wurde der Palast aufwendig geschmückt und andererseits wurde im Hinterhof das Grab des Prinzen gegraben. Jeder war sich sicher, dass der Neuling Nummer 193 sein würde, sein Leben zu verlieren. Nach der Hochzeit kam die zwölfte Stunde. Der Prinz saß direkt vor seiner Frau auf einem riesigen Stuhl. Die Prinzessin wusste nicht, dass sich der Araber im Raum befand und sich im Schrank versteckt hatte. Er wartete darauf, herauszuspringen und seinen Prinz zu beschützen. Die Uhr machte ein lautes Geräusch. Es war Zeit. Langsam kam eine lange, glänzende Schlange aus dem langen Ärmel der Prinzessin. Obwohl der Prinz zum Angriff bereit war, geschah etwas Unerwartetes. Plötzlich lag Musik in der Luft. Der Prinz konnte sehen, wie die Schlange näher kam, aber er und die Prinzessin waren beide wie gelähmt. Es war die Musik. Sie hypnotisierte jeden, der sie hörte. Aber irgendwie verlor der junge Araber nicht seine Sinne. Er sprang aus dem Schrank und packte die Schlange am Hals. Plötzlich hörte die Musik auf und der Prinz und die Prinzessin lösten sich aus ihrem hypnotisierten Zustand. Der Araber stopfte die Schlange schnell in eine große Holzflasche und schloss sie. Warte, wieso hat dich die Musik nicht mitgerissen? Hm, es ist doch egal, mein Prinz. Alles, was zählt, ist, dass ihr in Sicherheit seid. Der Fluch der Prinzessin wurde gebrochen. Der Prinz und die Prinzessin umarmten sich und weinten, da sie sich gefunden hatten. Wenn das nicht schon genug war, kam ein paar Tage später ein Bote ins Königreich. Er fragte nach dem Prinz und gab ihm eine gute Nachricht. Mein Prinz, euer Vater hat sein Augenlicht wiedererlangt. Die Königin hat ihm von eurer Abreise erzählt Und er wünscht, dass ihr und die Prinzessin zurückkehren. <lacht> es wurden sofort Vorbereitungen getroffen. Glücklich winkten die Prinzessin, der Prinz und sein arabischer Begleiter dem König zum Abschied. Einmal zurück war Ägypten begeistert. Die Feierlichkeiten dauerten Tage an. Aber bald war es an der Zeit, dass der Araber ging. Aber warum? Kannst du nicht hier bleiben? Ich habe dich nie für meine Diener gehalten. Du bist ein Freund. Das ist eure Großzügigkeit, Herr. Der Grund, der mich brachte, zu euch. Ich verstehe nicht. Wir Fische haben ein gutes Gedächtnis, Herr. Fische? Ja, ich bin derselbe goldköpfige Fisch, den du einst gerettet hast. Und jetzt, da ihr wieder in eurem Königreich seid... muss ich zu meinem zurückkehren. Ich werde immer euer Freund sein, mein Prinz. Ich werde immer da sein, um euch zu schützen. Du hast mir geholfen, mein Zuhause zu finden. Ich kann dich kaum daran hindern, zu deinem zurückzukehren. Der Prinz umarmte seinen Freund und sah ihm nach. Er hatte Tränen in den Augen, aber ein Lächeln im Gesicht. Der Prinz besuchte seinen Freund im großen Meer oft. Er blieb mit dem goldköpfigen Fisch sein ganzes Leben lang befreundet.